سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقل الله اوصيكم وإيايا بتقوى الله فقد تازم التقوى مسلمين المسلمات قد مذهب لرحمة الله سبحانه وتعالى في ضمن الحديث روايه daripada ابي هريره رضي الله عنه قال dia لما نزل لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش فجتمعوا عما وخصا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة يا بني مرة بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد ملاح أنقذ أنفسكم من النار يا بني هاشف أنقذ أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذ أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذ نفسك من النار فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَا أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا فَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا أو كَمَا قَالُ حَدِثُ صَحِيْهِ رِوَيَةِ إِمَا مُسْلِحِ Seolah sahabat Nabi Abu Hurairah رضي الله عنه berkata Kata Abu Hurairah apabila turun ayat 214 surah asy-syu'ara Allah berfirman a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin maksudnya dan bagilah peringatan kepada keluarga kamu yang dekat-dekat Abu Hurairah cerita Abu Hurairah kata apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam terima ayat ni ayat 214 surah asy-syu'ara yang ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad ini mendahulukan keluarga dalam soal dakwah Sebelum kita berdakwah kepada orang lain sebelum kita berdakwah kepada keluarga ataupun kepada kawan-kawan yang jauh-jauh maka para pendakwah diingatkan supaya selesaikan keluarga sendiri dulu selesaikan isteri dulu selesaikan anak-anak yang duduk bawah satu bumbung rumah dulu selesaikan adik-beradik yang dekat dengan kita dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ayat ni turun dekat dia. Ayat Tuhan kata wa anzir ashiratakal dan wahai Muhammad bagilah peringatan kepada keluarga yang dekat-dekat dulu. Da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisy fajtamu fa wa khaffa. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tangi semua adik-beradik dia daripada kalangan quraish seorang berimpak bila turun ayat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad selesaikan adik-beradik yang terdekat dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun raifah dia panggil semua adik beradik dia yang dekat-dekat dulu daripada suku Quraisy ini. Panggil orang Quraisy dulu. Mai Nabi SAW alaihi wasallam nak terang kepada mereka tentang Islam. Faqala Nabi SAW. alaihi wasallam Nabi kata bila semua dah berhimpun di depan Nabi, Nabi kata dekat depan ini semua, Nabi kata ya Bani Ka'b bin lu'ai. Nabi kata wahai Bani Ka'ab ah bin Lu'ay ini keturunan Nabi. Ha tuan-tuan kalau dengar orang berjanji, dia semua ni nama ni, nama uh, disebut dalam hadis ni, dia sebut lelaki. Ini adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila semua ni hadis-hadis nabi ni daripada bani yang lain-lain -lain, tetapi daripada suku Quraisy semua berhimpun depan nabi nabi kata wahai bani Ka'ab bin Lu'ai an qizu an takum minan nam nabi kata selamatkanlah peliharalah diri kamu daripada hati neraka nabi kata ya bani murrah bin Ka'ab Wahai bani murrah bin Ka'ab Anqidu anqusakum minal nar Selamatkanlah diri anda daripada neraka Nabi kata Ya Bani Abdi mana Wahai Bani Abdu mana Ini semua keterunaan Nabi Oleh lah diri kamu daripada neraka Ya Bani Hashim Wahai Bani Hashim Pelihara diri kamu daripada neraka Wahai Bani Abdu Muttalib Pilih diri kamu daripada pada api neraka. Nabi kata ya Fatimah, wahai Fatimah, anak aku, Nabi kata Pelihara diri kamu daripada pada api neraka. Lepas itu Nabi kata, ini lah amliku la kummin Allah ah. Aku nak ambak dekat hampa. Nabi kata aku tak boleh nak tolak seksa Allah ke atas hampa. Kalau sekiranya hampa tak beriman dengan Dia. Nabi sallallahu alaihi wa sallam kata Wa hadir adi aku Wa hebani Ka'af Wa hebani Murrah Wa hebani Abdi Manaf Wa hebani Hashim Wa hebani Abdil Muttalib Wa hebatimah Anak Walaupun kamu anak aku, anak Nabi, walaupun kamu keturunan aku, keturunan Nabi, fa inni laa aliku lakum min Allahi Aku tak boleh nak halang Tuhan daripada azab hangpa kalau sekiranya hangpa tak ikut perintah Tuhan. Nabi kata ghaira annalakum rahimana. Melainkan aku dengan hangpa tak kekal hanyalah pertalian adik-beradik saja. -adik, adik. Dengan kerana kamu jadi anak aku, wahai Fatimah, aku tak boleh tolong kamu kalau Tuhan nak ajar kamu. Dengan kerana kamu Allah Abbas tak menakan aku, aku tak boleh tolong kamu atas jalan tak menakan. Aku hanya boleh minta Tuhan selamatkan kamu kalau sekiranya kamu ibu ugamah yang aku bawa. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian adalah hadis ni jelas kepada kita bahawa pertalian adik-beradik tidak membawa banyak makna kepada kita semua kita jangan bangga kata kita ketahunan tu subuh kita jangan bangga kata adik-beradik kita orang baik, baik kita jangan bangga kata pak kita alim ulama kita tak boleh bangga dengan keturunan kita kerana keturunan tidak boleh menghalang Allah daripada mengazab kita. Kalau sekiranya kita lantau perintah Allah. Muslimin dan muslima yang di rahmat Allah sekalian dapat kita faham di sini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala mu'a'adzim. Apa juga manusia daripada bangsa apa juga dia? kalau sekiranya dia terima Allah sebagai tuhan dia, kalau sekiranya dia patuh kepada perintah Allah dalam Quran, kalau sekiranya dia junjung suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah hadis dia, maka dia bakal mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala sewaktu manusia banyak tak dapat lindungan Allah SWT. Subhanahu wa taala. Dan sebuah hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu kata dia anna amra'atan jاءat ila nabi sallallahu alaihi wa sallam bi burda till man suja faqalat natajtuha biyadi liaksuakaha faakazaha nabi sallallahu alaihi wa sallam muhtajan ilaiha faqaraja ilaihna فقال فلان اكتنيها ما احسنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع خطوها ثم ارسل بها اليه فقال له القوم ما احسنها Labisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam muktadil Ia, Sumpah Saya, dan anda, anda tidak akan menjawab pertanyaan anda. Saya berkata, Saya tidak akan menjawab pertanyaan anda. Saya berkata, Saya tidak akan menjawab pertanyaan anda. Al-Kamal hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat Nabi nama dia Sa'd bin Sa'ad an, radhiyallahu anhu dia menceritakan. Kata dia satu orang perempuan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menghadiahkan kepada Nabi sehelai selenda yang ditenun sendiri. Satu orang perempuan dia kasih kepada Nabi. Dia sayang ke Nabi. Dia tak tahu macam mana dia nak beritahu dekat Nabi bahawa dia sayang Nabi. Oleh kerana dia ada sedikit kemahiran. Kemahiran tenun kain. Maka dia pun tenun sehelai kain selendak. Bila siap kain selendak pun dia pergi bagi ke Nabi SAW sebagai hadiah dia untuk Nabi bila sampai di depan Nabi, kata perempuan tu, "Na saja tu habidi liaksuwakah." Dia kata, "Ni kain terelendang ni aku tenun sendiri dan aku nak hadiahkan kepada kamu dan aku nak kamu pakai kain ni." Saudara, ha? kita bila kita bagi satu benda, orang kita nak lah waktu pakai benda hak kita bagi dah. Kalau kita bagi tak dia satu benda, takkan apa-nya dia pakai benda kita bagi. Berasa juga jauh hati. Bila kita bagi satu benda pada orang, kita naklah benda apa kita bagi tu dia pakai. Bila dia pakai, tanda dia menghargai pemberian kita. Perempuan ni dia nak tunjuk kata dia sayang kepada Nabi ni. Maka apa dia buat? Dia tenun sehelai kain selenda Bila siap dia hadiah kepada Nabi Bila dia bagi ke Nabi Dia kata Ya Rasulullah Nak baju tuha biya ni kain ni aku tenun dengan tangan aku sendiri Li aksuakaha Aku tenun kain ni Aku nak bagi ke kamu Aku nak kamu pakai kain ni Fa'akazahan Nabi Sallallahu alaihi wa Muhtajan ilaihah Nabi pun terima pemberian dia ni dan sememangnya pun Nabi SAW alaihi wasallam muhtajan ilaiha Nabi berhajat sangat kepada sehelai su kain dan, kalau kita baca dalam hadis kita akan dapati Nabi SAW dia biasa dilihat dalam keadaan pakai jubah khamis dia. Kemudian dia akan letak sehalai serba di atas kepala dia. Kemudian Nabi SAW akan letak sehalai selenda burda di atas bawah dia. Itu kebiasaan Nabi begitu. Nabi ni orang jompok dia pakai baju jubah ni, kamis ni, kemudian pakai seleban atas kepala, kemudian dia akan bubuh selendang sebelah dia dekat bahu dia, kemudian Nabi dia berjalan bawa tongkat. Itu rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam macam yang disebut dia dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makkah pada satu hari Nabi SAW alaihi dihadiahkan dengan kain selendang. Memang Nabi ke mana pun selalu bawa pelendak. Nabi berhajat kepada selendang. Nabi SAW bila dia dapat pemberian ni kain selendang daripada perempuan dia fakhara ilaina wa innaha ghiza Nabi SAW kata Sahal bin Sa'ad, bila dapat selendang tu, satu hari Nabi pakai kain selendang tu keluar di depan sahabat ni. Kain orang bagi ni, Nabi pakai keluar di depan sahabat ni. فَقَلَكُلَا أَكْسِمِيهَا مَا أَحْسَنَهَا Mai, bila Nabi sampai saja di masjid ada satu orang laki-laki sahabat Nabi dia tengok Nabi pakai kain ni kain orang bagi ke Nabi baru tak tak ni bila Nabi pakai kain tu dia tengok-tengok dia kata Aksiniha. dia kata ya Rasulullah bagi saya aku kain ni eh. ada pula satu sahabat macam tu Nabi baru dapat kain tu, orang bagi ke dia. Nabi baru pertama kali pakai kain tu. Nabi sampai-sampai di masjid, ada seorang sahabat. Dia kata dekat Nabi, Dia kata, Ya Rasulullah, bagikah aku kain tu, bagi aku pakai? Dia kata, oh cantik junggu kain ni. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni, yang kata Nabi ni, dia kata na'ah, dia kata boleh, dia kata sekali dia bagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bila tak terbuat, ni Nabi buat, ni kita tak terbuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, orang tegak apa ada tak tadbir lagi? Benda ada ada tadbir ni tak melekat dalam hati dia. Teguh dia, teguh pun bagi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai kain baru orang bagi ke dia kat dia dekat-dekat ni sampai sampai masjid ada satu orang sudah kata kepada, "Oh, cantik kain ini, bagi kat saya." Nabi kata, "Naam." Nabi kata, "Tak pasal lagi saya bagi." Fajlasa nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlis. Lepas tu Nabi duduk di dalam majlis itu dan Nabi mengajar sahabat sahabatnya dia. Tsumma Kemudian habis selesai majlis ilmu Nabi Nabi balik rumah. Khawaha. Dah kat di rumah, Nabi leleh buang kain hadiah pakaian ni, Nabi lipat kain tu. Tuma arsal biha ilaihi. Kemudian Nabi panggil satu orang sahabat, tolong hantar kain ni bagi dekat kawan anak-anak tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni manusia macam tu. Tak heran dah tuan sahabat-sahabat sanggup -sahabat mati kerana pertahanan Nabi Tak heran dah Nabi SAW ni manusia yang macam tu Manusia yang utama orang lain lebih daripada utama diri sendiri Kalau ada satu orang gamak minta hak dia punya Maknanya Nabi menganggap orang tu lebih memerlukan benda tu daripada dia bila sahabat ni sebut ke Nabi Oh cantiknya kain yang kamu pakai bagi kat aku Nabi menganggap dia ni lebih memerlukan kain ni Nabi balik ke rumah Dia buang kain tu Dia lipat elok-elok Dia seorang pilih hantar dekat kawasan anak-anak kain ni tadi Sahabat-sahabat Nabi hak lain Bila tengok perbuatan sahabat hak tadi ni Hak minta kain Nabi ni Dia perkata dekat dia ni Dia perkata Ma'ah sandah Labisa an-nabi sallallahu alaihi wa sallam muhtajar ilaiha thumma ta'anta wa alimta annahu la yarudda kata oh, oh hang banyak cantik Ma ta, maksudnya banyak cantik amin. Oh bagus betul hang Nabi pakai kain tu, orang hadiah ke Nabi dan Nabi pakai kain tu. Dan Nabi memang berhajat kepada kain yang Nabi pakai tu. Hang gamak minta. Dapat kata Kain yang Nabi pakai tu orang bagi ke Nabi. Dan Nabi memang berhajat dekat kain tu. Hang gamak minta dekat hang benda yang Nabi pakai wa alimta annahu la yarudda saila sedangkan hang tahu. yang kata nabi ni orang minta apa pun nabi tak pernah tolak hang minta sahabat-sahabat lain marah dekat kau hak minta ni waqalah jawab orang yang minta kain nabi ni dia kata ini wallahi ma sa'altuhu li al albasah dia kata jenis Allah, dia kata aku minta kain tu bukan kerana aku nak pakai. Dia kata, Kain aku minta daripada Nabi ni, bukanlah aku nak pakai kain tu. Inna masa'altuhu litaku nacafani. Aku minta kain ni supaya kain tu esok bila aku mati digunakan untuk kapan aku. Dia Bukan aku nak pakai kain tu. Dia kata, tapi aku nak kain yang Nabi biasa pakai. Guna buat kapan aku. Dia kata. Kau lah sahal. Kata sahal bin Sa'ad yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata, kapanah kapanah. Sungguh dia ni bila dia mati. Kain yang dia minta daripada Nabi ni. Digunakan untuk kapan dia. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Al-Bukhari muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian kesimpulan hadis tu ialah yang pertama sahabat ni sayang sungguh dengan ni sahabat ni sayang sungguh dekat nabi bukti dia sahabat aku perempuan tadi sambung tenun kain kerana nak hadiah ke nabi dengan tujuan nak bagitau ke nabi kata dia sayang nabi yang kedua nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat sayang pada umat dia ni kesimpulan kedua Nabi sangat sayang dekat umat dia umat dia segala-galah bagi dia Nabi SAW dalam biasa dalam satu musafir tiba-tiba Nabi berhenti kenderaan dia turun terus doa ni yang kata Nabi dalam satu musafir Nabi tengah duduk naik kenderaan tiba-tiba Nabi berhenti kenderaan Nabi turun terus berdoa lepas doa Nabi sujud Bangkit pada sujud Nabi berdoa pula. Habis berdoa Nabi sujud. Habis sujud Nabi bangkit Nabi berdoa pula. Tiada tanya Nabi ya Rasulullah apa pasal kamu buat macam tu? Nabi kata aku minta kepada Allah supaya umat aku mereka ini tidak dibinasakan kerana kemarau panjang. Allah kata okey, Allah akan makbulkan permintaan aku. Aku sujud syukur kepada Allah. Aku bangkit minta pula supaya umat aku tidak dibinasakan dengan banjir besar. Allah kata, okey, aku sujud syukur kepada Allah. Kerana Allah makbulkan doa aku supaya umat aku tak dibinasakan dengan banjir besar. Aku doa pula minta supaya Allah tidak binasakan umat aku dengan perpecahan dan pergaduhan sama-sama orang Islam. Allah tidak makbul doa itu. Dia kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam musafir dia ingat tentang umat dia. Nabi minta tengah dia musafir turun kendaraan minta doa dekat Tuhan, minta selamat umat dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang dekat umat dia. Bila sahabat dia minta benda ada ke dia, dia bagi. Sayang dia kepada umat dia. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat Nabi sentiasa sedaya upaya cuba cari jalan nak ambil berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kain Pak oh Nabi pakai sahabat nak kain itu supaya kain yang biasa Nabi pakai ni digunakan buat kapan dia bila dia mati Muslim dan Muslimah yang dirahmati mudah Allah mudah-mudahan Allah SWT timbulkan dalam hati kita rasa kasih kepada Nabi mudah-mudahan hmm? bukti kasih kepada Nabi ialah kita nak apa yang Nabi nak kalau Nabi nak kita ni suruh Quran, kita nak suruh Quran. Itu bukti kita kasih Nabi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ikut pesan dia adalah hadis dia. Kita ada ikut pesan dia, kita akan ikut hadis dia. Itu bukti kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu jadi manfaat kepada kita semua Asyarakat. Kita menggunakan Ba'rul Maazi jilid 16. Mukeserah 191, jili 16, mukeserah 191. Masalah dia kata menyiksa tuhan akan hamba nya di negeri akhirat. Malam ni kita nak baca satu tajuk. Dia kata hamba Allah yang melakukan dosa, dia akan disiksa oleh Allah di hari akhirat. Sesungguhnya seorang yang salah kepada Allah tidak syak lagi bahawa akan di Allah di akhirat sebagai balas kepada kesalahan di dalam dunia ini apabila tiada Tuhan seksa akan dia dalam dunia. Ain. Ini pasti, tuan-tuan. ya'mal mithqala zarratin khairan yara wa ya'mal mithqala zarratin syarran yara. Ini ayat Quran selalu pun betul iman duk baca di masjid. Barang siapa buat amalan baik walaupun sikit, Tuhan tentu balas. Dan bawang siapa buat benda jahat walaupun sikit. Tuhan tentu balas. Itu maksud ayatnya. Maknanya manusia ni, kita ni. Dah dah kita ni hidup macam dunia ni. Kita ni mau tak mau, suka tak suka. Kita dah, dah bintakan dia kan Allah hidup dalam dunia ni. Maknanya kita tertakluk kepada dosa pahlawan. Suka tak suka, menyesaikah tak, tak, tak berapa, kita tak pun terlanjur hidup atas dunia ni. Dan kita telah pun menempuh akim balik. Bermakna kita tak pun dikira dosa pahlawan. Makna dia, mau tak mau kita kena balas. Semua perbuatan yang kita buat, Tuhan akan balas. Kalau banyak kebaikan kita buat, mudah-mudahan syurga duduk tumbuh kita. Kalau banyak dosa kita buat, memang akan menjadi tempat kita maka dia beritahu kat kita dalam kitab pada malam ni dia kata tidak syok lagi bahawa akan disiksa Allah di akhirat sebagai balas kesalahan yang di dunia ini apabila tiada Tuhan siksa akan diada dalam dunia kalau dalam dunia kita hidup senang lenam tak pernah susah banyaklah dosa kita bawa ke depan Tuhan sebaliknya kalau di atas dunia kita biasa susah kita dah baca bulan lepas, susah ujian susah yang kena kita, mengkifaratkan dosa-dosa pecik -dosa kita kalau atas dunia, ni Allah uji kita dengan susah, dan kita sabar dengan kesusahan yang Tuhan timpakan dekat kita sedikit sebanyak dosa-dosa kita Tuhan dah kifarat dah, kita balik mengadak Allah, dosa tak banyak -tanya. tapi kalau atas dunia, kita tidak pernah diuji dengan ujian susah dosa yang kita buat semua bawa pergi balik, Dia tunggu balasan Allah SWT di hari akhirat maka beratlah balasan yang akan menempah kita, begitu maka orang yang tidak kena seksa Tuhan dalam dunia ini jadilah dia orang celaka di akhirat, itu dia kita baca dah, boleh lepas hadis ni mana-mana manusia yang di atas dunia ni tak pernah kena test dengan Tuhan tak pernah kena selesa semua dia atas dunia ni tak ada ujian daripada Tuhan dekat dia tak pernah Tuhan uji dengan sakit tak pernah Tuhan uji dengan susah tak pernah Tuhan uji dengan takut tak pernah Tuhan uji dengan perhubatan untuk nak buat Islam tidak pernah diuji di atas dunia ni maka dosa-dosa yang dia buat dia accumulate dia input dosa tu dia input-imput-imput input. sekali bawa mengadak Allah SWT tu dia dosa anak Tuhan balik ke dia Maka itu adalah satu tanda kecelakaan bagi dia di hari akhirat. Itu sebabkan kita atas dunia kalau bagi sakit, Alhamdulillah. Kerana sakit Tuhan bagi itu ujian. Sabar kita atas sakit itu mengkifaratkan sebahagian dosa kita begitu. Baik dengan dalil sepotong hadis dalam masalah yang dulu. Dia kata dengan kerana itu kita jangan heran akan Tuhan dia tak turun bala ke atas orang jahat dan ke atas ahli maksiat dan ke atas orang kafir di dalam dunia ini. Kerana Tuhan tangguhkan dia dengan bala akhirat yang tiada bandingnya atehnya lagi tu dia. Jangan kita dok kata eh dia ni kalau betul-betul dia jahat, kalau betul-betul dia salah. Pasal apa tak jadi apa tadi? Ah, jangan kata betul -tuh. jangan kita kata eh mereka ni kalau betul mereka ni ugama mereka ugama sesat. Pasal apa mereka jadi kaya hidup senang lenang macam dunia ni kalau sakit tak masuk GH kalau kalau sakit masuk dalam wakil kalau sakit masuk pantai mutiara kalau sakit masuk gelang kalau sakit masuk island nampak mereka ni selesa sangat macam dunia ni betul ke mereka ni tak betul -tuh kalau betul dia panggil tak betul kenapa Tuhan bagi senang ke mereka atas dunia ada kata jangan ingat macam tu kenapa kalau Tuhan tak bagi susah dekat dia di atas dunia makna itu sendak Tuhan bagi teruk-sunggu dekat dia itu maksud dia maka apabila seorang yang mukmin itu turun bala kat atas dia maka hendaklah sabang dia dengan sungguh-sungguh orang mukmin, orang Islam yang beriman dengan Allah kalau Allah wa bala dekat dia sabang dengan bala dia Berapa banyak bala menimpa orang Islam di Palestine. Berapa banyak bala yang Allah tak kediakan bala ni kata maksudnya ujian. Bukan maksudnya satu benda yang menunjukkan dia jahat tak. Bala ni maksudnya ujian. Bahasa Arab kata bala. Berapa banyak ujian yang Allah timpakan kepada orang Islam Palestin, Palestine kata. Anak kecil tentu buka internet tengok kecil keti umur baru 2 tahun baru 3 tahun besaran badan kena peluru peluru Yahudi rahmatullah alaihi berapa banyak ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang Islam yang duduk seluruh dunia Walaupun mata kita tengok, kita kesian, tapi kita tak boleh buat apa. Tapi ketahuilah lah, tujuan yang kena mereka tu, kalau mereka sadap dengan Islam yang mereka pegang, sana itu mereka cukup selesa berbanding dengan kita yang tidak diuji. Dia macam tu. Mata kita tengok macam teruk sangat dekat dia, tapi teruk di dunia ni menjadikan kebaikan di sana. Sebaliknya mata kita tengok punya selesa dia setengah orang di atas dunia hari ni rupanya keselesaan yang mata kita nampak ni di sana duk tunggu kesengsaraan yang bukan bandingannya hari ini yang bagaimana nak bagitau kat kita dia kata kerana terbilang ia daripada orang yang bertuah dia kata orang yang kena uji dengan Tuhan ni kalau sekiranya dia sabar dia memang bertuah dia kata dan terbilang daripada orang celaka manakala senang lenang dalam dunia ini serta berbuat maksiat oh dia kata ini orang paling celaka umur panjang di atas dunia tetapi umur yang panjang diisi dengan buat maksiat dahlah dia umur panjang dahlah dia buat maksiat tak kena susah semasa hidup di atas dunia itu tanda kecelakaan pada dia akhirat sekalipun Tuhan akan balas dia di sana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi wa bihadzal isnad 'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna 'idza inna 'idzamal jazaa' ma 'idzamal bala maksudnya dan dengan ini isnad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia bahawasanya besar pahala serta dengan besar bala dia lagi besar bala ujian kena ke kita, kita sabar lagi besar pahala Tuhan nak bagikan kita begitu, masalah dia kata, bala besar itu besar pahala dengan dalil hadis di atas tadi maka apabila jatuh katis seorang mukmin itu bala besar maka hendaklah sabar ia, supaya dapat pahala besar kerana bala besar yang turun itu itu dia lagi besar ujian Tuhan mereka kita kita sadar lagi besar pahala Tuhan nak bagi kita begitu lagi besar ujian kena kita lagi kita tahan dengan apa yang Allah uji kita lagi besar pahala Tuhan nak bagi tu kita maka apabila kita sabar kita dapat pahala begitu. Kena uji hilang kesabaran hilang segala-galanya begitu. Bahkan mau mendapat seksa pula Apabila berbuat barang yang dilarang Allah dengan sebab kena balak itu oh. Bila Allah uji dengan penyakit Kita bila kena penyakit hilang sabar Kita pergi berhubat dengan cara yang mensyirikan dengan Allah SWT Habis kita Allah uji kita dengan sakit Kita pergi berhubat sakit yang Tuhan bagi ke kita Kita pergi berhubat dengan cara yang syirik beobat dengan cara yang syirik itu menunjukkan kita tidak sabar dengan ujian Tuhan. Kita buat pula benda haram lagi nak tambah di atas musibah yang menimpa kita. Maka rosaklah akhirat kita dengan kerana perbuatan kita itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa inallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Faman radhiya falahur riba wa man saqita falahus saha dan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila kasih dia akan satu kaum maka diturunkan bala ke atas mereka itu. Contoh juga tengok nabi kata macam tu. Tuhan bila dia sayang dekat satu kaum, dia bagi ujian dekat kaum tu. Kita ni bila tak ada ujian apa baik kita? Kita bimbang, kita takut Tuhan tak sayang kita. Tuhan biak kita duduk dalam senang lenang. Tuhan biak kita hidup dalam keadaan seronok suka. Tuhan biak semua. Itu di sana sekali dia hukum kita, kita tak tahan dengan hukuman itu. Tapi kalau kena uji masa di atas dunia, ujian itu sebenarnya adalah bukti sayang Allah kepada kita. Maka siapa reba ia dengan ujian itu, maka baginya kerebaan Allah. Dan barang siapa marah dia akan ujian itu. Maka baginya murka Allah. Kena ujian, sabar aja. Memang Tuhan tak ada benda ini kena dekat aku. Minta supaya Allah kuatkan kesabaran kita. Kita hebat dengan apa yang Tuhan bagi dengan kita. Kata akhir-akhir ini, hadis Hasan lagi rarif daripada ini wajah. Masalah. Sukakan bala yang diturunkan Allah, apa maksudnya? Apa maksud yang kata kita suka, kita rapat dengan bala Tuhan ini? Apa maksudnya? Sesungguhnya, sukakan bala yang diturunkan Allah itu dituntut oleh syarak Dengan dalil hadis dalam masalah tadi. Serta tersebut adalah hadis itu. Siapa yang tidak reda, nesayah dapat Allah Kita kena reda. Tuhan bagi apa pun ke kita, kena reda. Dan ada orang, di-check, kena kanser leluk dia merampas ha? dia do maki tuhan dia kata apa ni tayang rokok tak hisap dengan apa pun tak ada. macam mana boleh kena kanser ha dia tak sabar siapa kata hisap rokok akan kena kanser cuma hisap rokok meninggikan peratus untuk kena kanser tak semestinya rokok tu satu-satunya punca kanser Kanser ni boleh kena siapa-siapa saja. Siapa-siapa saja boleh kena kanser. Orang vegetarian, dok makan sayur saja pun kalau Tuhan tak nak takdir kenakan, terkena. Kena. Cuma orang kisah rokok ni dia mengundang kanser, mai dekat dia. Bila dah kata kena ni, redah sajalah. Nak buat apa dah Tuhan takdir kena dekat kita, nak bebal dah. Tak guna, tak ada satu faedah bila dah kata kena nak buat macam mana Tuhan dah tak kata kita kena minta doa dekat Tuhan supaya Tuhan bagi satap dekat kita mana-mana orang yang bila Tuhan timpakan kepada dia apa-apa musibah dia reboh Be besar pahala dapatkan dia maka adalah makna reboh itu yang ini tidak keluh kesah dan tidak mengempat-empat diri itu maksud reboh Bukanlah bila cik-cik kat doktor Confirm Kata ada cancer buat kenuruh hidup Bukan macam tu Maksud apa? Maksud dia apa? Bila dah dengar Kata kena ni Terima saja ketentuan Tuhan Dan kita tidak keluh kesah Tidak buat satu benda Yang menunjukkan kita protes Ketentuan Tuhan dekat kita Begitu Dan menyumpah untung yang diberi Allah Tak boleh video kata macam tadi ni Oh ni Tuhan ni aku tak boleh macam tu bahkan mau ada pada diri itu terima dan suka dan reba akan yang telah diletak Tuhan daripada azali apa yang Tuhan tentukan dekat kita terima saja untuk kerja elok-elok satu kena buang kerja reba di samping usaha tengok kerja lain macam mana macam mana itu itu soal lain itu soal usaha tapi bila takdir kena macam tu dekat kita reba begitu. Kerana apa yang ditakdirkan Allah daripada azali itu tak dapat ditolak lagi. Tuan, -tuan benda ni kalau dah kata takdir dekat kita, tersebab apa? Takdir macam tu dah. Tuhan dah tentu dah benda tu nak kena dekat kita. Kena. Begitu. Maka ditanggung dengan sabarnya apa yang diletakkan Allah. Ya yani apa yang ditakdirkan Allah kepada dia. Dia kena tanggung aja kalau dah takdir kata kita ni nak mati kena lambat kaitan dua bulan dah duduk di rumah tak pernah keluar hari tu keluar-keluh-keluh tuan takdir ada janji kita dah kita akan menemui ajak tangkutan tuan bawa motor ni lama dah tak tak jadi masalah apa hari nak kena hari malam tu dia kena itu takdir Allah dekat kita kita nak kena pun terima takdir keluarga Keluarga kita pun kena terima Itu takdir Allah Begitu Maka siapa perbuat demikian itu Menunjukkan reba Suka pada apa yang diberi Allah ha. Kalau siapa yang boleh terima pada ini Itu menunjukkan dia reba dengan ketentuan Allah Jadi susah enggak ini Tajuk ini baca senang Tapi diri yang Diri yang kena Allah saja yang mengetahui Boleh tahan tak boleh tahan dan cakap senang kita cakap senang tapi nak boleh ke kita ni sungguh-sungguh tahan ni bukan senang bukan senang maka tidak pula apa yang diletakkannya itu menjadi marah dan menjadi keluh kesak dan menyebabkan dia menyumpah-nyumpah apa yang Tuhan tentukan dia tidak menyebabkan dia jadi marah dan menyumpah-nyumpah Tuhan apabila ada seseorang yang demikian itu maksudnya marah-marah dan tak rego nesayah mendapat dia akan murka Tuhan tak boleh. Ha? Tak boleh macam itu. Dan siapa ada sabar dan tidak keluh kesah, Nesaya mendapat rahmat daripada Tuhan. Begitu. Di dalam dunia dapat terlepasan daripada balak. Dan dapat suka hatinya. Dan di akhirat dapat balasan syurga dan lepas daripada seksa. Ini bagi orang yang reboh. Terima takdir Tuhan. Inilah janji yang Allah SWT bagi ke dia masalah dia kata Nabi apabila dapat sakit maka lebih sakit daripada orang-orang lain dia kata demikianlah tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi kata dia an Aisyah radhiyallahu anha kala ma ra'aitul wajah ala ahadid asyadda minhu ada Rasulullah risalallahu alaihi wasallam di riwayat kepada Aisyah radhiyallahu anha kata dia tiada aku lihat akan sakit yang kena ke atas diri seseorang itu lebih daripada yang kena ke atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia Aisyah kata Nabi ni kalau kena sakit sakit dia terganda daripada sakit kita kalau kita kata kita ni demam ni cukup teruk Nabi ganda daripada kita dalam hadis lain dijelaskan eh, sahabat pergi ke rumah Nabi waktu Nabi sakit bila pegang-pegang Nabi ni panas sungguh. sahabat ni kata dekat Nabi Ya Rasulullah kenapa kamu panas sangat ni Nabi kata kat dia sesungguhnya aku yang kata Nabi ni kalau kena demam, panas aku ganda panas kamu semua sahabat kata dekat Nabi dia kata ya Rasulullah adakah benda ni jadi macam ni kerana kamu kalau sekiranya buat baik pahala kamu ganda daripada pahala kami Nabi kata ya kita kalau buat satu kebaikan 10 ganda pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia buat satu benda baik pahala dia bukan 10 bahkan berganda-ganda tapi demikian halnya Nabi kalau sakit dia punya sakit ganda daripada sakit kita ah, ini Nabi SAW kata at ini hadis hasan lagi sahih maka sesungguhnya datang hadis di dalam sahih muslim bahawa Nabi SAW kena demam lebih panah dua kali ganda daripada demam orang-orang biasa ah, Ini. maka ditanya orang kepadanya kata orang itu Ya Rasulullah adakah tuan Aba kena demam ini lebih panah daripada demam orang semua Maka jawab Nabi, sesungguhnya Allah jadikan aku demikian itu. Iaitu apabila aku didemamkan Allah, pastilah didemamkannya dua kali ganda kuat daripada demam orang lain. Jadi, so, dia akan jadi Nabi ini macam itu. Ujian yang kena ke Nabi ini, double ujian orang lain. Begitu. Maka sebab pun Allah Ta'ala ganda sakit Nabi itu, kerana Nabi seorang kekasih Allah lagi ikutan sekalian orang dalam dunia maka dibuat Allah demikian itu supaya dapat pahala yang berganda dan biar orang ikut syabat seperti mana Nabi itu syabat apabila kena dia. Di antara hikmah Allah jadikan Nabi ni bila sakit double sakit orang biasa ialah supaya orang biasa mencontohi Nabi. Nabi ni walaupun double sakit tapi dia sabar dengan sakit yang menimpa dia. Maka kita lebih-lebih lagi kena sabar. Sebab sakit kita tu tak sama dengan sakit Nabi. Sakit Nabi lagi teruk daripada kita. Pun Nabi boleh sabar, pasal apa kita tak boleh sabar. Begitu bukanlah keluh kesah dan tidak sabar dan menyumpah-jumpah akan penyakit itu sedangkan Nabi SAW kekasih Allah lagi kena sakit lebih daripada sekilin orang tetapi sabar ia dan pula supaya tidak orang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kerana Nabi Muhammad seorang yang tiada mempunyai apa-apa kekuasaan. Bermula tanda tidak ia berkuasa iaitu tidak terhapuskannya demam itu bila ia mau datang. Dan tiada terkurang ia akan panas demamnya. Melainkan dengan kehendak Tuhan. Di antara hikmah Allah bagi Nabi sakit ialah supaya manusia tak sembah Nabi pasal apa manusia tak sembah Nabi pasal Nabi sakit kalau Nabi Tuhan dia tak sakit takkan Tuhan sakit Tuhan tak mungkin sakit kalau Nabi Tuhan, Nabi tak akan sakit oleh kerana Nabi pun sakit maknanya Nabi manusia oleh kerana Nabi manusia kita tak boleh sembah Nabi kita cuma ikut apa yang Nabi ajak kita bukan nak sembah Nabi sebab Nabi pun sembah Allah subhanahu wa ta'ala itu hikmah, Allah jadikan Nabi begitu Masalah bersangkutan bala itu atas nabi dengan dalil sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata dia an Mus'ab bin Sa'ad an abīhi qāl qultu yā ya rasūlallāh ayyun-nāsi ashaddu balā diriwayatkan daripada seorang tabi'in nama dia Mus'ab bin Sa'ad daripada bapa dia kata dia telah aku tanya akan nabi sallallāhu alaihi wasallam kataku ya Rasulullah Siapakah manusia yang lebih bersangatan kena balap di dunia ini? Bapak kepada Musa. Musa ni dia tabi'ah ni. Dia bukan sahabat. Bapak dia yang nama Sa'ad ni. Sa'ad tanya Nabi. Dia kata dekat Nabi Ya Rasulullah. Siapa di kalangan manusia ni? Siapa yang paling teruk kena uji dengan Tuhan? Bila didengar oleh Nabi akan pertanyaan Sa'ad itu. Maka dijawab Nabi. Kala al-anbiya'u sumal antal fal antal maksudnya sabda Nabi bermula orang yang bersangatan kena uji dalam dunia ia itulah Nabi-Nabi Nabi kata yang paling teruk kena uji dengan Tuhan ialah Nabi kalau kita rasa kita teruk kena uji Nabi lagi teruk daripada kita kemudian orang yang seumpamanya maksudnya orang yang ikut nabi ahli ulama lah jadi kata al ulama warasatul anbiya ulama itu pewaris nabi nabi dan walaupun ada sapa babiduk kata buka hadis kan nakai dia ni nah ha? nampak tak hadis-hadis nakai dia hari ini nakai lagi begitu muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Nabi SAW bila orang tanya dia siapakah manusia yang paling teruk kena uji dengan Tuhan Nabi kata yang paling teruk al Nabi, Nabi. kemudian siapa Nabi kata lepah daripada Nabi-Nabi adalah orang yang mengikuti Nabi iaitu alim ulama' Yang mereka ini mewarisi kerja Nabi Yang orang yang berhampiran dengan Nabi-Nabi itu Pada kelebihannya dan taatnya dan pada imannya Alimul ulama' eh. Mereka mewarisi ilmu Nabi Mereka mewarisi kelebihan yang ada pada Nabi Nabi sabak, mereka sabak iaitu mereka yang taat sungguh-sungguh kepada Allah Nabi taat sungguh kepada Allah mereka taat sungguh kepada Allah siapa buat diri dia macam mana Nabi dia akan kena uji begitu kita pernah dengar hadis kita dah pernah baca banyak kali Nabi satu hari latak sakit perut ni latak duduk tahan sakit duduk di rumah mereka masuk-masuk dalam rumah Nabi tengok Nabi duduk-tahan duduk tidur sakit ni latak perut kosong syahabat ni kata dekat Nabi pasal apa dengan kamu Ya Rasulullah Nabi kata apa Nabi kata Aljua, Nabi kata Lapa syahabat ni bila dengar Nabi kata Lapa oh dia tak boleh dengar satu orang Nabi boleh hidup Lapa dia tahu keluar kepada rumah Nabi pergi ke satu kebun korma minta nak tolong jual pokok korma dengan janji jadi dia dibayar pokok kepada dia sedikit buah korma Dan buka senang bukan lagu kita jual pokok bunga kertas dekat rumah ni. Kan? Nabi ni zaman dulu lidah kata jual pokok kurma nak hangkut air no air no dua ada satu tempat aja. Kedok ayak tu, kandak ayak tu, wak nak di di, di, di kebun korma ni, jurek. Jurek, pi pula berapa punya jurek tu. Cedok pula, secebok lagi. Berjalan cedik, cedik main jurek satu pokok. Pi pula cedok. Tu yang kata jurek, pokok korma. Kita jangan tu ingat lagu kita tu jurek, pokok bunga kertas tu, buka panjang tu, baik ke dah dia, minyak tu jurek jalan. Tak dah, lima minat habis. Semua kata tu, pokok bunga kertas kita. Bukan lagu tu dulu susah nak dapat ayah tu susah tuan, -tuan anak, anak nabi anak, anak nabi Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah Fatimah anak, anak nabi ni menikah dengan Sayyidina Ali Sayyidina Ali ni orang miskin Cina Batang, Cina Umar, Cina Osman ni orang kaya, Ini saudagar kaya Sayyidina Ali miskin, tak apa Nabi nikahkan anak dia Fatimah dengan Ali Fatimah ni Apabila dia jadi isteri kepada Sayyidina Ali Ayak nak guna buat guna dalam rumah ni Nak buat guna masak Nak buat guna basuh baju Nak buat guna nak beristinjak Ayak nak guna dalam rumah ni Fatimah kena picegok daripada satu kawasan Yang jauh bukan main Nak no, balik nak rumah ni Sehinggalah satu hari Fatimah tak boleh tahan, buat kerja teruk sangat, pergi jumpa bapak dia, pergi jumpa Nabi SAW. Bapak dia ni pemerintah Madinah, dia pergi jumpa bapak dia, minta tolong pak dia supaya pak dia boleh bagi dekat dia seorang, sekurang-kurangnya sekurang seorang kadang untuk nak tolong antar ayah. Susah Susahnya nak dapat ayak ni. Zaman tu tu. Nu, nak cedok berapa punyajuh. Kan nak orang beri masyarakat. Dia Fatimah kena buat kerja tu. tuan, -tuan anak Khalifah. Anak Nabi. Maka tu. Memeritah Madinah. Oh. Kalau. Dia jadi buat tentang. Dia jadi betul. Muslimin lah. Muslimat yang dirahmati Allah. Macam tu pun jadi. Siapa yang nak ikut Nabi? Nak ikut Nabi sungguh-sungguh ni. Mesti kenal. Sahabat tadi. keluar biluk cedok ayam ni. Medo jureh kokoh korma ni. Punya jauh ambil ayam medo Satu timba dia bawa medo jureh. Dibayar upah kepada dia. Dibidik buah korma. Dia kandang ayam medo jureh. Medo Boleh. Boleh sikit buah korma dekat dia. Lalu di rumah Nabi pula. Sampai di rumah Nabi. suap buah korma dalam mulut Nabi. Nabi makan, maka makan Nabi duduk muka dia, habis dia suak sebiji, habis dia suak sebiji. Nabi tanya dia, Nabi kata, pasal apa yang nak buat macam ni dekat aku? Nabi kata ke dia, pasal apa ni hamai ziarah aku di rumah, lepas tu aku tak ada benda nak makan, ham fi cedok ayam, ambil upah ubah, dapak buah korma, wak mai suap dalam mulut aku, pasal apa yang buat macam ni dekat aku? Nabi tanya dia. Apa jawab dia? Dia kata, Inni la Aku cinta kamu, ya Rasulullah. Aku buat ni bukan ada pasal lain. Aku buat ni kerana aku cinta kepada kamu, ya Rasulullah. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, kalau betul apa yang kamu kata, Nabi kata... Kalau sungguh apa yang kamu kata kamu cinta aku sungguh sungguh Nabi kata aida bil balai bil bada Nabi kata Tunggu. bala Allah akan turun dekat kamu cukup cepat Kalau sungguh kamu cinta dekat aku Allah akan uji kamu dan ujian Allah akan mai dekat kamu pada kadar masa yang cukup cepat lebih cepat daripada air yang turun daripada puncak gunung yang tinggi Nabi kata Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah Nabi kata macam tu adik, betul yang cinta aku Nabi kata tidak ada manusia yang cinta aku yang tak kena uji dengan Allah bahkan manusia yang sungguh-sungguh cinta aku dia tentu kena uji dan ujian akan main kat dia lebih cepat daripada ayam yang terjun turun daripada puncak gunung yang tinggi Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah tidak Macam itu sekali Maka hadis yang kita untuk baca lah ni Bila sahabat ni saat ni ditanya Nabi Siapa manusia yang paling teruk kena ujian Tuhan dia jawab nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dekat dia nabi kata al anbiya nabi-nabi paling teruk kena uji cuma al amsal lepas nabi-nabi orang yang mengikut nabi mereka akan diuji kemudian orang yang seumpamanya pula maka nabi-nabi dia setengahnya kena bonoh oleh umatnya dan setengahnya kena hina nabi-nabi ni nabi, tuan kalau kita baca kisahul anbiya ada ada buku ada kitab kisahul anbiya maksud dia kisah-kisah para nabi baca kisahul anbiya ni kita boleh dengar lah. daripada Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa semua ni kena uji macam-macam jenis ujian ada sebahagian daripada nabi kena bonoh dengan umat dia yang sebahagian kena hina dengan umat dia dan ada yang kena permaki dan ada yang kena pukul kena godam dan sebagainya macam-macam lah -macam. Nabi-Nabi ni kena macam-macam seperti mana Nabi Allah Nuh alaihi sallam dicat iaitu dicekik oleh kaumnya akan lehernya na ilah Allah tak apa-apa dia biduk Nabi geram lah kan anak abang kata geram dia meluat dia meluat dekat Nabi dia tak tahu nak buat lugu mana kan kalau ambil parang tetap tak apa dia kejek siang ni. Kejek bagi ponton nak menyawa tak boleh dia oh, oh oh oh tu dia seronok tengok nak tu Ni statis, orang putih kata statis. Ha? Dia buat kat orang ni dekat musuh dia ni dia buat bukan dia nak buat bagi sekali buat kau pun mati ke tak. Dia buat bagi kau pun merana. Bila kau pun merana tu hiburan bagi dia. Ada para nabi kena dengan dengan musuh dia sampai macam tu sekali. Ha? dan dipukul mereka itu dan digodam mereka itu. Dan seperti mana Nabi Ibrahim AS kena hina oleh kaumnya sampai dibagak mereka itu dengan api Nabi Ibrahim AS. Kan? Dia pun punya duk marah kat dia ni. Dia pun kata macam-macam dekat dia. Anak tak kenang jasa. Anak tak kenang ibu bapa. Nabi Ibrahim. Tentang baca dalam Quran. Nabi Ibrahim. Ini ditakdirkan Allah. Pak dia. Bagi yang buat.com. Nabi Ibrahim AS, bapak dia yang cakap Azhar ini dalam Quran sebut. Bapak dia kerja buat tokong. Tiba-tiba dia ni bukan sahaja tidak mewarisi kerja pak dia. Bahkan dia tak menghormati langsung tokong -tok yang dibuat oleh bapak dia. Nabi Ibrahim AS. Sampai pak dia rasa peras dapat anak macam ni. Pak dia fras kat dia. Mak dia kata, "Apalah kamu ni? Aku bela kamu, aku besarkan kamu dan sebagainya. Aku kerja titik peluh aku. Aku kerja buat tokong. Duit pendapatan aku buat tokong ni aku bagi makan kamu. Kamu boleh tak mau nak hormat tokong ni?" Ha, nampak? ini yang kena kat Nabi Ibrahim. Masyarakat marah dia. Ini anak tak guna sebab anak tak mahu nak kenang jasa ibu bapa. Maka dia kena lagi, dia kena macam-macam dengan kaum dia. Maka last sekali dia tak ambil dia pi bapa dia lalu habis. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala selamat dia. Dan aja pun Nabi kita, Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Jangan dikirakan lagi. Dihina oleh kaum dia sangat-sangat. Oh, Nabi Muhammad lagi teruk. Iaitu, hmm? sampai dia semayang, dilempak dengan kotak atas belakang dia. Ini kita selalu cerita. Nabi duduk sujud semayang. Dapat semalih unta, Perut unta tu sahaja depan perang tiga hari. Nak bagi beti-beti busuk. Busuk perut unta tiga hari ni Tak boleh nak lawan busuk perut mereka ni Perut mereka busuk lagi Dia semenik untuk Perut unta ni dia perang tiga hari Nak bagi busuk betul-betul, Nak bawa perut unta tu pun satu azak lah dekat mereka Dia gamak Bawa tu Dengan kerana nak pi buat ke Nabi Nabi tengah duit semayang Bukan Nabi pergi buat apa kacau mereka Nabi tengah duit semayang Tak kacau mereka pun Dia pi lumuk atas belakang Nabi macam tu macam-macam lah tuan baca dalam sejarah dia pergi buat dekat Nabi macam tu Syedina Abu Bakar As bila tengok orang buat dekat Nabi macam tu dia tak boleh tahan ini Abu Bakar As-Siddiq dia kenai nabi, dia kenai hati budi nabi, dia kenai siapa nabi ni. Tak patut nabi dibuat macam tu. Dia tim masuk campuk pitulung buang benda hak buat atas belakang nabi, dia marah dekat orang hak buat ni. Dengan kerana tu Abu Bakar kena pukul dengan orang-orang jahat ni. Yang kemudiannya tiga suku nyawa selain Abu Bakar ni, tiga suku nyawa kena pukul dengan orang-orang Quraisy -orang yang buat nabi depa dia habaq dekat anak nabi, Sayyidatina Fatimah. Bila dia dengar, dengar dia lari keluar mai ni sambil mawak-mawak Dia duk buang perut busuk, perut unta busuk ajak belakang bapak dia ni, atas belakang nabi ni, sambil dia mawak-mawak kepada orang-orang Quraisy yang buat dekat bapak dia macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam macam tu, Allah puji dia. Dan lawan mereka itu berjuang lidah, ha, berjuang lidah, lawan cakap. Nabi baca ayat Quran, dia pun jawab balik. Nabi baca ayat Quran, dia pun jawab balik. Nabi baca ayat Quran, dia pun jawab balik. Yang penting, dia pertama ikut apa, apa Nabi kata. Tak kena, tang tu lah, tak betul, tak betul, tak ni lah, yang ni, tak. Macam-macam, kira nak lawan apa Nabi kata. Walaupun yang Nabi kata tu, ayat Quran, hati mereka, bila dengar ayat Quran, dia tahu kata ni betul. Tentang dalam Quran, Tuhan kata. Ya ya Yang kata orang kini, mereka tahu, mereka korak ni. Mereka kenal Nabi Muhammad ni. Macam mana kenai dia dapat kenal anak dia pasti. Dia patut tahu. Nabi ni jujur, amanah, tak pernah cakap bohong, tak ada kepentingan diri. Dan sebab dia patut tahu. Dia tak hantar sastrawan. Dia pinak berujoh dengan Nabi. Nabi baca ayat Quran sastrawan ni. Tukar jadi tak tahu. Balik. Malik majumpak geng dia, dia kata yang aku dengar ni bukan kalam manusia. Yang aku dengar ni bukan syair. Yang aku dengar ni bukan sihir. Tetapi yang aku dengar ni sesuatu yang mail daripada kuasa yang mahat tinggi. Lepas hantar sastrawan yang paling pandai. Ih nak suruh berhujud dengan Nabi. Nabi baca Quran hang, baca syair hang Bila dia pergi, dia dengar ayat Quran Dia tahu dah, Ini bukan manusia punya rekaan Ini tentu main daripada Satu kuasa yang luar biasa Dia balik habang kat dia bak Dia baka tahu apa Dia baka tahu apa Dia baka kata pula dekat dekat dia ni Dekat ahli, ahli syair ni Dia kata kamu sudah kena sihir Dia baka Sedangkan hati kecil mereka mengaku kata Nabi tu betul, hak Nabi baca tu betul daripada Tuhan. Tapi saja tak mau pakai. Orangnya macam ini, cukup susah dengan Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT. Mereka berjuang lidah dengan Nabi. Dan dikeluarkan mereka dari negerinya ha, Sampai satu peringkat Bukan setakat piduk buat Nabi Ambil perut unta busuk atas belakang Bukan setakat mati Nabi Bukan setakat mereka ni piduk lawan bercakap dengan Nabi Sampai satu peringkat Mereka nak halau Nabi keluar Daripada, daripada Mekah Sampai begitu sekali Dan hendak dibunuhnya mereka itu akan Nabi Bukan setakat satu peringkat Halau pun tak boleh hati lagi Nak bunuh pergi mati bah kebencian orang dekat nabi sallallahu alaihi wasallam sampai begitu sekali. Oh, dan tentuah kita boleh bayangkanlah kalau kita duduk dalam kampung kita orang tak suka dekat kita, rasa macam zaman. kita duduk dalam kampung kita dan kita tahu orang tak suka dekat kita. Rasa macam zaman. Juta orang ni beralih, telai jumpa orang ni beralih, orang, ni beralih orang tunjuk kata orang tak suka bagi kita rasa macam zaman bukan nak nanti sakit demam kena uri apa mati apa orang tak main bukan ni hari-hari ni pun orang tunjuk orang tak suka dekat kita macam mana Tonton naik masjid ni tonton duduk di satu tempat stop tu semua orang tak mau duduk contoh Mai tempat kita duduk putih susah orang tunjuk orang tak suka dekat kita macam tu rasa macam mana Belum orang pandai kita keluar daripada kampung lagi orang buat macam tu aje kita tak boleh tidur dah balik rumah tak boleh tidur ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam depan bunuh tu buat. Eh? Begitu. Dan dilawan mereka itu berperang sampai patah gigi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pecah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia. Sampai jadi perang dengan Nabi, sampai Nabi jatuh dalam lubang yang digali oleh munafik di dalam parang kokut. Nabi jatuh, patah gigi depan Nabi ni. Terkoyok ni ada ke ni Nabi ni terkoyok Dawak melalih jatuh Dan jatuh dia Dibuat ke Nabi hmm? Dan berbagai-bagai bala Yang dirasai oleh Nabi SAW Tidak seorang Sepertinya kena Beberapa banyak bala Macam yang kena dia Nabi nabi Muhammad Paling dahsyat Kena uji dengan Tuhan Maka sabda Nabi SAW lagi Faiubatalan rajulu Ala hatabi dini Failkana dinuhul sulban jadi bala dan kan di dalam di dalam agama itu dia ala pada agama maka dikenakan bala ke atas orang lelaki-lelaki itu menurut kira-kira agamanya -kira nampak ujian anak mai kat kita Tuhan akan bagi sesuai dengan kekuatan kita lagi kuat kita lagi tahu ujian ujiannya kita ni jenis ujian pelan-pelan Tuhan bagi Ujian yang nak main kat kita ni berdasarkan kepada macam mana kita dengan agama kita. Kita dikhalas dengan agama lagi teruk kena. Kita main-main tak apa nak sungguh-sungguh dengan agama dia uji sikit-sikit-sikit sikit perasa siki -siki, siki, senyang-senyang macam tu aja, Begitu. Maka jika sekiranya agamanya kera, yang ni teguh dan kuat mesti ialah kuatlah ujiannya. Yakni jika kamu orang itu kuat imannya, lagi cukup teguh yakinnya dengan kelepasan daripada Allah dan kuat percaya akan Tuhan Maha menghapuskan balanya, maka lebih kuat dan lebih keras bala turun kepada dia Lagi kita yakin dengan Tuhan, lagi kena kena kuat. Tapi kita kena ingat Lagi kita yakin dengan Tuhan Lagi ujian kuat Lagi banyak dosa kita dihapuskan oleh Tuhan Haa dia jadi macam itu Ini kita kena ingat Lagi kita ikhlas dengan orang Lagi kita kena tekan Lagi kita kena tekan kita sabar Lagi Allah menghapuskan dosa-dosa yang kita dah pernah buat sebelum tu. Begitu kerana iman yang banyak dan kuat itu sudi dan suka cita dengan kelepasan daripada Allah. Kalau kita betul-betul kuat mempertahankan iman kita satu hari Allah subhanahu wa ta'ala letak kita daripada masalah yang menimpa. kita Dan menanti akan kebajikan yang banyak. Dan mau mencabuk beberapa kebajikan dan hapus segala dosa. Lagi kita tahan lagilah Allah menghapuskan dosa kita dan menambah kebajikan kita. Dan jika sekian yang ada pada agama itu lembur maksudnya tak apa kuat agama dia ni maka dikenakan balanya menerus kira, kira agamanya kalau kita pun tak apa kuat sana maka Tuhan tes kita pun tes yang tak begitu kuat kerana hmm? ia orang yang tidak mengamalkan dengan Quran dan hadis Nabi Oh hmm, tu dia pula jadi dia tidak mengamalkan dengan Quran dan hadis Nabi Tuhan tahu Tuhan tahu dia ni sebenarnya tak ada ke mana pun Maka Tuhan uji dia sikit-sikit aja, Sikit-sikit aja. Dan dinampakkan dia orang yang taksir Apa yang diwajibkan Tuhan Maka jadi lemah imannya Dan dia ni nampak dia ni lemah dari segi beragama Nampak Nampak lemah tu Nombor satu isteri dia nampak hmm? Nombor satu isteri dia nampak Kata dia lemah agama Maksudnya apa? Tak bangkit semayang subuh Bini tahu Bini tahu Duduk pergi mengaji malam-malam dok pergi ceramah sana sini dan sebagainya Nampak cantik lah Nak tahu betul-betul cantik tak cantik Isteri dia tahu Pagi esok tak bangkit semayang subuh Oh leceh tuan, tuan Cukup leceh jenis macam ni cukup leceh Mengaji cantik lah Apa semua cantik dah Subuh tak semayang Apa man? Cukup leceh macam ni Hmm, saya ada terima panggilan telefon tu masalah tak ada habis pada dulu mampu lah. perempuan lah isteri tentu lah jadi kaki repot ni <laughs> cari mana tu nak buat telefon bantai panti telefon bila ustaz dalam kuliah tu sebut bagi kuat sikit saya kata sebut apa sebut ni semayah sebut duduk tinggal saya kata saka ni suami saya ni pergi masjid mengaji apa semua subuh cukup liat cukup kaya bangun saya kata abang main sama abang tiba dalam masjid apa ni eh? Mengaji apa? Mengaji ni kita duk suruh perbaik diri kita Diri kita tak seru Nak bercakap apa pasal ugama Kalau diri kita apa kita tak boleh perbaik Nak bercakap apa pasal ugama ni Nak bercakap apa Diri kita apa diri kita tak boleh perbaik Kita nak perbaik hal lain Dan nah, sikit lah marah sikit Gitu tapi tak elok lah buat paham yang macam tu kan. Maksudnya seolah-olah lah kita mengaji Ni masuk kot ni keluar kot ni. Dia baca azab kubung. Dia baca macam-macam cerita ni. Baca ni. Patutnya hak kita baca ni cukup dah. Untuk nak membuatkan kita ni tak berani langgar perintah tu kan. Tengok-tengok duit langgar dulu dia tak mau macam tu nabi sallallahu alaihi wasallam apabila يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليه خطيه maka setiap datang bala itu kena pada seseorang hamba yang banyak sabar itu sehingga dibiarkannya berjalan dia di atas muka bumi tiada atasnya satu salah pun tu dia bila orang yang kena uji ni dia tahan, dia tahan dengan ujian dia, Allah subhanahu wa ta'ala kifarat dosa dia. Bila dia sabar, kifarat dosa. Dia sabar, kifarat dosa. Maka akhirnya, jadilah dia ni seperti satu orang yang berjalan di atas muka bumi, sedangkan dia tak ada dosa pada dia. Hmm. Sampai pencet tabahnya dia dengan ujian Tuhan ini sampai ke satu peringkat dia ni seolah-olah orang yang bersih daripada dosa kerana habis dosa dia dikifaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kata Tirmizi bermula ini hadis hadan lagi sahih dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan saudara perempuan bagi Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhum ajmain masalah dia kata bala itu menghapuskan kesalahan Sesungguhnya tidak ada seorang berlepas daripada dosa dan kesalahan. Melainkan Nabi-Nabi. Oh, yang ini, tuan-tuan, kita kena tahu ini. hakikat. Tak ada satu manusia selain daripada Nabi. Tak ada satu manusia yang tak ada salah. Ini kan kata-kata ini. Semua manusia. Nama kata manusia, kalau dia bukan Nabi, dia ada salah. Dia ada buat dosa. Begitu. Maka dijadikan Allah Ta'ala balak itu menghapuskan kesalahannya. Ha, maka inilah peranan ujian Tuhan dekat kita, bila main ujian kita tak dosa hak kita buat Tuhan akan kifarakan anda pernah dengar cerita tentang Juraich contoh hadis ni, Juraich ni bukan cerita radiyallahu anhu sabda nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasalah turun balang dengan seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan Pada dirinya dan pada anaknya dan pada hartanya Sehinggalah dia jumpa akan Allah Padahal tiada atasnya satu kesalahan Nabi kata Nama kata orang Islam yang beriman kepada Allah Selagi dia tak mati Dia akan diuji oleh Tuhan Kadang-kadang ujian dia main dalam bentuk Kena kat diri Kadang-kadang ujian tu kena kat dia Kadang-kadang Kenakan -kadang, anak dia dia ni punya bagus, orang hormat semua dan sebagainya. Anak tiga orang misal dadah. Ujian. ujian. Bukan dia tak didik anak dia. Dia didik ni lebih lebih tegas daripada orang lain. Didik anak. Tapi Tuhan nak uji dia. Fikirin mereka ada tiga orang penagih dadah. Sekali dengan edar. Allahu Akbar. Sakit kepala. Maruh dalam masyarakat lagi. Maruh dia dalam masyarakat lagi. Allah uji dia macam tu kalau dia sadar besar ganjaran pahala Tuhan bagi dekat dia kadang-kadang Allah uji dalam bentuk harta harta benda yang main kat dia ni menguji dia kerana harta yang ada kat dia dia jadi satu orang yang lalai dengan ugama ujian Allah dengan harta dia kadang-kadang Allah uji dia dengan tangkat kedudukannya macam-macam ujian Allah boleh main kat manusia selagi tak mati Nabi kata maka selagi itulah ujian akan dihantar Allah kepada manusia ni maka bala yang kena keadaan diri seseorang lelaki laki ataupun perempuan itu seperti kena sakit segala. Ujian sakit. Allahu akbar. Tuan-tuan ini di, di hospital tu boleh tengok. Seribu satu macam sakit tu ada. Daripada sakit tak tahu apa penyakit sampai sakit tak tahu sakit apa. Dok ada. Merana ni Allah yang mengetahui daripada mula-mula berjalan boleh berjalan boleh jaga berjalan pegang-pegang dilin sampai berjalan pakai pungkap dua belah sampai tak boleh nak berjalan langsung kena naik kerusi roda sampai kerusi roda pun tak larat nak tolak dengan tangan sampai akhirnya duduk terlentang terlentang tu saja nak boleh mati Tuhan bagi tiga tahun Allah Allah kita tengok macam-macam ni semua hati ni mau rezak dekat sehari minta ya Allah minta aku tak kena ujian macam ni takut tak tahan daripada jalan tu pegang dinding tu teruk dah orang tengok pun berat mata kita memandang berat lagi dia yang menangis bertongkap jalan kursi roda tu kita tengok Allah al Akbar. susah ni Allah yang mengetahui suruh kursi roda pakai tepi tepi kaitan berpatah 2-3 orang nak posok dia masuk dalam kaitan Allah Al-Quran Sampai kursi roda pun tak larat nak tolak dengan tangan sendiri dan punya teruk, duduk terlentang saja, duduk terlentang saja tu dia bagi tiga tahun, betul tak? Allah SWT ta Tuhan maha kuasa dia boleh buat macam-macam. Kita kena minta doa dekat Tuhan, janganlah sampai kita diuji dengan satu ujian yang kita tak tahan nak tanggung. Kita tak tahan nak tanggung satu tuan-tuan, anak-anak tak tanggung dia duduk main macam tu duduk tidur kereh kediaan dalam rumah tu sampai tak boleh buat apa anak-anak tentang tolak rumah anak tu tak mahu tolak anak ni tak mau semua kat tak, tak mau nak bela mak ni tak mau nak bela ayah ni hati kita macam mana kita sakit anak-anak buat macam tu orang ini ujian ni yang kata ujian dia boleh main ujian dalam bentuk sakit ataupun ujian kenapa kita nak macam-macam benda tak buat benda kita tak buat dituduh kita buat ataupun kena hilang harga ujian juga sebelah ni berbelah seberang lah ni mengambil pecuri setakat masuk mencuri itulah dah satu bak kan masuk mencuri lepas tu piduh bubur pisau dekat orang pecah rumah dan sebagainya buat macam-macam pula oh teruk kalau cerita malu ke orang lah. dia masuk dalam rumah kalau tu pecah rumah masuk main tangkap buat keluar korang tu londek kain pula depan bini depan anak-anak semua londek kan tu buat benda tak senonoh dekat pak ni menangis bapak ni menangis kan kan ni yang kata pencuri ni abu yang kan, nak kerak ada orang tak bagi ni yang masalah dia dia masuk pergi mencuri harta tu dah satu fazay. lepas tu dia ikat ni dia ikat tangan dia ikat apa dia perasa mulut yang bapak ni yang anak-anak dengan isteri dengan apa disuruh tengok apa dia nak buat kat bapak ni mencuri apa macam ni lepas tu dia buat benda-benda tak senonoh ke bapak ni suruh anak-anak tengok menangis bapak ni menangis lepas tu ambil kunci reta, kunci rumah semua ambil pil masuk dalam dalam pokok kelapa sawit dalam hutan rimba, dalam semak belakang rumah dan sebagainya Saja nak buat bagi waktu tutup macam tu tak patutkah orang macam ni kena potong tangan Islam ni lah Muslimah yang dirahmati Allah siapa kena, apa tak siapa kenal siapa-siapa duit ringgit nak cari punya susah sayah tulang tak kerat menitik peluh ke bumi mencari rezeki halal, dapat duit tu pekin simpan-simpan-simpan cadang nak pergi Mekak dengan duit tu mari kecuri balas duit tu orang tuan macam mana Islam tak mau benda macam ni bagi jadi pasal tu lah Islam mencadangkan package undang-undang untuk nak pelihara manusia ini dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian ujian kena penyakit ke, ataupun kena kematian anak siapa tak sayang anak siapa tak sayang anak dalam dunia ni siapa tak sayang anak anak dia jahat pun dia sayang Soal dia makan hati dengan anak dia. Soal dia bangkit tengah malam minta doa suruh Tuhan bagi petunjuk dekat anak dia. Minta Allah buka hati anak dia tu soal lain. Tapi soal satu orang minggu lebih-lebih lagi. Dan satu orang bapak jauh dalam hati dia. Dia sayang anak dia. Boleh lindung nak lindung walaupun dia tahu anak dia salah. Boleh lindung dia nak lindung. Sayang mak mu'pah kepada anak ni. Allah ambil anak yang dia sayang ni banyak, tuan-tuan. Banyak oranglah, banyak anak ni bagi mengaji apa semua sampai Pilok negeri balik mai jadi doktor pakar. Balik mai jadi doktor pakar senanglah, tu tuan Nak jadi doktor pun susah, nak jadi doktor pakar lagi susah. Balik mai kerja sebulan mati. bukan soal makpa tak ada nak makan rezeki tak ada nak makan gaji anak dia bukan soal itu tapi soal makpa sayang anak tu sayang lebih pada sayang anak lain anak hak sayang lebih tu Tuhan ambil ujian pada ibu bapa dan dia pernah baca bak ni di masjid mana makrido ni satu kumpulan dan menyumpah betul ustaz daya berpertempetuk sangatlah apa ustaz sebut tadi saya kata minta maaflah saya tak bermaksud nak sentuh tak apa-apa saya buat cerita ni contoh umum saja dah bukan bukan gitu ya dah saya pun baru kehilangan anak, -anak seorang dia dekat balik daripada Amerika balik mai baru kerja jadi engineer dia kerja dekat satu company di Bukit Jalil Kuala Lumpur jadi engineer di situ. baru 3 bulan pejar kan? dia kata start dengan sakit macam naik kudir di kaki macam tu sahaja macam naik kudir di kaki mulai ni nak kudir apa sakit ni pun satu-satu ubat apa-apa lepas tu dia meroyok, dia melarak dia melarak, dia melarak, dia bentan satu kaki nak berjalan tak boleh bila dah main pelik macam ni bawa buat pergi dekat doktor pakar bila pergi, pergi, kanser kanser naik di tepi kaki daripada confirm kata kena kanser tu daripada confirm tu dia kata dengan mati sekitar satu bulan dulu. mati kalau nak menangis ni dia kata kerin ayam mata lah, menangis tapi apa nak buat dia dia kata Tuhan dah tentu macam tu saya terima tentu ujian, ujian Allah dah bagi. kita tak tahu apa ujian Tuhan nak bagi kat kita malam ni apa ujian Tuhan nak bagi kat di minggu depan bulan depan apa ujian Tuhan nak orang kat kita kita tak tahu kita tak tahu. Kita tak tahu kita punya kesudahan hidup macam mana. Kita tak tahu. Kita ni nak kesudahan hidup sampai umur 90 lebih tua nyanyok. Ataupun kita ni kesudahan hidup nak mati eksis. Kita tak tahu. Kita cuma boleh minta dekat Tuhan. Inilah sebab kita tak boleh sombong dengan Tuhan. Sebab kita tak tahu apa nak jadi kat kita. Ini sebab kita kena minta tolong dekat Tuhan minta dekat Tuhan apapun bagi kita hidup dalam keadaan beriman bagi kita mati dalam keadaan kita beriman dengan Allah SWT minta bagi hidup elok mati elok begitu ha? ataupun menjadi faktor miskin Tuhan uji dalam bentuk tu jadi miskin kita ni atau kehilangan harta dan kebinasaannya Tuhan boleh buat dia elok-elok rumah dia tembakar oh, habis semua kan, selai setiap berlari turun daripada rumah ni berlari turun apa pun tak ada Nabi Tokzah kata lah duit apa nama duit ringgit Tokzah kata lah kadang Tokzah kata apa tak ada apa terkejut jaga-jaga tu alam rumah duk jatuh dah api duk marak menyala dia kira nak selamat diri aja keluar-keluar tu dada tu ketak bubuk-bubuk tengok rumah jadi aku apa pun tak ada dan-dan Tuhan bagi kita tinggal selai-selai Tuhan boleh buat Tuhan Tuhan Tuhan boleh buat Minta Tuhan jauh kita daripada benda-benda macam ni Minta kita kena dekat dengan Tuhan Kita kena baik dengan Tuhan Kalau kena juga bukan Tuhan nak buat naya kita Tapi Tuhan nak test kita Kalau kita rebuk dengan takdir yang dia kenalkan dekat kita Dia ganjar balik kita dengan pahala jauh lebih hebat daripada barang yang kita hilang tadi dia kata, maka pada umpama hadis ini dan lainnya penyukaan yang besar bagi sekalian orang Islam. Dia kata, kerana sedikit amat orang yang lepas daripada kena balak itu. Maka jadilah balaknya itu mengkifaratkan segala dosa. Kata Al-Tirmizi ini hadis Hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Wallah. Lepas ini kita masuk. Baiklah. Lalu, lepas ni kita nak tengok sebab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan hilang pandangan mata yakni ni jadi bubah ha, ini juga ujian Tuhan ha, ujian Tuhan kadang-kadang dia buat main dalam bentuk tu start dengan sakit mata kan? sakit mata dia main selaput mata dan sebagainya lepas tu dia kelabu-kelabu-kelabu habis isteri kawan saya seorang tahun ni dia jadi macam tu dia sakit sakit kepala. Bila sakit kepala, mata dia jadi masalah. Dia jadi nampak kelabu. Kan, kita kena sakit kepala, dia minat migraine. Dia makan Panadol macam tu saja. Panadol ni cair gila. Bila makan, okeylah dia potong sakit. Tu makan Panadol saja. Sampai tu dia melarat main mata, tengok orang tak puas, tengok orang tak puas, dia buat ermi mata pakai tangan mata pun rasa tak selesa juga biji mata malah satu peringkat dia tengok dia nampak skrat dia nampak orang daripada kepala sampai kat pinggang barang tak ada apa goncang-goncang kepala tengok balik dia kata nampak penuh balik dia jadi lubuk tiri rosak macam tu dia tabur 3-4 kali dia belakang dia keluar tak habis elok balik orang punya manusia pun dia punya wiring macam TV juga Tengok, tengok, tengok, tengok pula Dia kata hilang atas pula Dah nampak pinggang sentai kaki saja. Goncang, goncang, goncang kepala Nampak full balik Nampak penuh balik Dia dah cerita kat kita Kita pula guna tergelak juga jadi, Tapi kawan sakit kan Macam tu punya sakit pun Tuhan boleh balik Kata manusia Mike katul poin tak Dia sakit kepala Dengan kelabu mata Lepas tu makan apa ubat pun Dia tak mahu nak jadi apa dia datang hospital pita kajian, IP hospital swasta, belanda lah mana lalu betul-betul ni, satu treatment macam dia balik tiga pendek, balik mai macam tu juga. Sat lagi duk teka kata mata mai pasal sat lagi duk teka apa kata rasdum lah teka macam-macam. Akhirnya dia pi buat tu apa masuk dalam tu MRI badak panggil. Masuk dalam tu, oh, kata ada ketumbuhan di otak budaklah. Tiga pertumbuhan dia ada di otak dia. Operasi mesti dibuat pada kadar segera. Kalau lambat, dia boleh membawa akibat yang lebih buruk. Ikut kepada ilmu doktor ni. Dia operate di Hospital Universiti Melayu dekat Taling Jaya. Doktor Abang dulu, operasi ni tak potong tepurung kepala. Operasi ni dia buang dagu. Ya Allah, kita ni nak operation kata kena teknologi moden dah ni dia leg... ni daging kita ni lagu saja macam boleh-boleh buah buah dalam buah dalam talang ni dia boleh ni dia ada cantuk ke mana ensel apa gedang ni dia boleh cabut bring. buah di buah dia sedih mulur buah dia jadi lembik dia tak ada dagu lepas tu operation daripada dalam mulut dia belah ikut langit-langit dia belah ikut langit-langit dia koyak muka nanti tak apa ya Allah rengkatkan tapi buatlah buat semua depan buang tempat-tempat ketumbuhan yang tiga tadi ni memang pertumbuhan betik potong buang apa semua sebelum dia nak jahit balik kena ada pakar plastik sajeri pula seorang kena main kena buat balik muka ni bagi jadi muka dia balik bila dia potong langit-langit struktur muka semua untung habis kalau tak buat balik, muka dia jadi muka orang lain. Fikir dia dah berubah. Terpaksa amai fakar plastik sejeri pula buat apa semua ni, tuan, tuan Pandai manusia ni sampai macam tu. Kalau manusia boleh pandai macam tu, Allah tak tahulah pandai macam mana. Buat balik semua, bagi elok balik semua, tengok semua okey, masuk balik dagu ni. Bawa tolong, duduk di luar. Doktor klasifikasi pembedahan itu sebagai pembedahan peringkat sederhana dengar bukan peringkat serius macam tu punya cerita ni cabut dagu gua 90 12 lagi langit ha tidur masuk main kat otak doktor yang kata doktor pakar ni dia kata itu kira peringkat sederhana punya operasi tak payah takut sebenarnya lagi Allahu akbar dan Allah Maha Kuasa tuan-tuan balik Allah ni Sehat seperti sedia Allah maha kuasa sehat seperti sediakanlah tetap kut kata nak terjejah jadi lupa apa-apa pun tak lupa bila dia pulih balik suami dia tanya mula sekali nak test tengok memory dia okey tak okey test mula sekali tanya nombor IC dia baca ilauk mana ingat nombor IC, nah dia okey kan bentar dia tengok macam ni kan manusia atau yang buat ni pun pantai macam tu Allah subhanahu wa ta'ala tak tahu macam mana punya pandai jadi kalau sekarang kita nak lawan Allah subhanahu wa ta'ala ni tak boleh langsung langsung tak boleh jadi Allah kata apa kena ikut jangan buat main-main dengan Tuhan saya nak pesan banyak kali ini. jangan buat main-main dengan Tuhan Tuhan kata baik tentu baik sejuta sepuluh juta seratus juta satu bilion manusia kata tak baik pada benda yang Tuhan kata baik benda tu tak baik saya menjawab nah wallahu a'lam yang baik daripada Allah dan baik di nafsi dia tanggunglah dalam biasa perkara dan بالله رباه وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم امتع علينا فدوح العارفين وارزقنا فحمى النبيين بياه خاتم المرسلين اللهم فاقفنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا شراف المستقيم اللهم ارنا الحقاق وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرُزُقْنَا الْجِدِنَابَةً اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحونا وتفرقنا من بعده تفرقا معسونا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم Nabi duduk hidup mereka untuk tahan sakit ni latak perut kosong maka syahabat ni kata dekat Nabi pasal apa dengan kamu Ya Rasulullah Nabi kata apa? Nabi kata Al-Juan Nabi kata latak syahabat ni bila dengar Nabi kata latak oh dia tak boleh dengar satu orang Nabi boleh hidup latak dia terus keluar daripada rumah Nabi pergi ke satu kemuan korma minta nak tolong jual pokok koruma dengan janji Sekali jual dibayar upah kepada dia sendiri buat koruma Tentang bukan senang bukanlah dia kita jual pokok bunga petang ada rumah ni Nabi ni zaman dulu ni bila kata jual pokok koruma nak hangkut ayang noh ayang noh dua ada satu tempat aja cedok ayang noh kandak ayang buat mai ni di, di di di kebun korma ni jurus jurus pi pula berapa punya jurus noh cedok pula secebok lagi berjalan cedik-cedik mai jurus satu pokok pi pula cedok tu yang kata jurus pokok korma kita jangan ingat lagu kita tu jureh bukak bunga kertas tu buka panjang tu baik ketah dia macam tu jureh jalan tak ada 5 minit habis semua pasul bukak bunga kertas kita bukan lagu tu dulu susah nak dapat ayah tu susah tuan, tuan anak Nabi anak Nabi Sayyidatina Fatimah binti Rasulillah Fatimah anak Nabi ni menikah dengan Sayyidina Ali Sayyidina Ali ni orang meskit Dinoba kam, Syekh Umar, Din Usman ni orang kaya, ini saudagar kaya. Sayyidina miskin, tak apa. Nabi nikahkan anak dia Fatimah dengan Ali Fatimah ni Apabila dia jadi isteri kepada Sayyidina Ali kan? Ayak nak guna buat guna dalam rumah ni Nak buat guna masak Nak buat guna basuh baju Nak buat guna nak beristinjak Ayah nak guna dalam rumah ni Fatimah kena tercedok daripada satu kawasan Yang jauh bukan main Nak no, balik nak rumah ni saya dengar lastah hari Fatimah tak boleh tahan buat kerja teruk sangat pergi jumpa bapa dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bapa dia ni pemerintah Madinah dia pergi jumpa bapa dia minta tolong pak dia supaya pak dia boleh bagi dekat dia seorang sekurang, sekurang seorang seorang korang seorang hadang untuk nak tolong antu ayah Sisoh hanya nak dapat ayam ni zaman itu, tu tu, nak cedok beberapa punya jomblo kandang orang beri media, Fatimah kena buat kerja tu, contuan anak Khalifah, anak Nabi macam tu, memang di Madinah. Oh, kalau sudah dapat contoh, dia dah betul. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah tidak macam tu punya jadi siapa yang nak ikut Nabi nak ikut Nabi sungguh-sungguh ni mesti kenal sahabat tadi keluar bilik cedok ayah memadu jureh untuk korma ni punya jauh ambil ayah majureh satu timba dia bawa majureh dibayar upah kepada dia sendiri buah korma dia kandang ayah majureh majureh boleh boleh sikit buah korma dekat dia lari ke di rumah Nabi pula sampai di rumah Nabi suap buah korma dalam mulut Nabi Nabi makan. Makan-makan Nabi duduk parti muka dia. Habis dia suap sebiji. Habis dia suap sebiji. Nabi tanya dia. Nabi kata, Pasal apa yang nak buat macam ni dekat aku? Nabi kata tak ada dia. Pasal apa ni hamil ziarah aku di rumah. Lepas tu aku tak takde benda nak makan. Hampir ceduh ayam. Ambil upah dan tak buah korma. Watmai suap dalam mulut aku. Pasal apa yang buat macam ni dekat aku? Nabi tanya dia.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 muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah kira. macam tu sekali maka hadis yang kita duduk baca lah ni bila saat ni saat ni ditanya Nabi siapa manusia yang paling teruk kena ujian Tuhan dia jawab Nabi SAW jawab dekat dia Nabi SAW Nabi SAW Nabi Nabi paling Nabi SAW Nabi Summal Amsal. Lepas Nabi-Nabi, orang yang mengikut Nabi, mereka akan diuji. Kemudian orang yang seumpamanya pula. Maka Nabi-Nabi itu -Nabi, setengahnya kena bonoh oleh umatnya. Dan setengahnya kena hina. Nabi-Nabi ini, tuan kalau kita baca Kisah Sul-Andiyah. Ada, ada buku, ada kitab. Kisah, kisah Sul-Andiyah, maksudnya kisah-kisah para Nabi. Baca Kisah Sul-Andiyah ini kita boleh tengoklah.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 Dicekit oleh kaumnya Akal lehernya Nailah ya, Allah dia Tak apa-apa Duduk cekit Nabi Geram lah kan Abang kata geram Dia meluat Dia meluat dekat Nabi ni tak tahu Nak buat lebu mana kan Kalau ambil parang Petok Tak apa syuk Cekit syuk Syuk sekej bagi ponton nak menyewa tak boleh dia korok-korok oh, oh, oh, oh. tu dia sorok tengok dia tu ni status orang putih kata sadis ha? dia buat dekat orang ni dekat musuh dia ni dia buat bukan dia nak buat bagi sekali gus kau ponton mati tak lah. dia buat bagi kau ponton merana bila kau ponton merana tu hiburan bagi dia ada para nabi kena dengan dengan musuh dia sampai macam tu sekali ha? dan dipukul mereka itu dan digodam mereka itu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 Nabi Ibrahim AS, bapak dia yang kata azar ini dalam Quran sebut. Bapak dia kerja buat tokong. Tiba-tiba dia ni bukan sahaja tidak mewarisi kerja pak dia. Bahkan dia tak menghormati langsung tok tokong yang dibuat oleh bapak dia. Nabi Ibrahim AS. Sampai pak dia rasa feras dapat anak macam ni. Pak dia feras ke dia. Pak dia kata apalah kamu ni aku bela kamu aku besarkan kamu dah.